Potser són les ganes que arribin els dies de sol i a menys les vacances, però des d'aquest cap de setmana hi ha hagut una invasió, la de les samarretes i les mànigues curtes. No ha estat gens estrany que coincidint amb temperatures de 24 graus, molts de nosaltres haguem raptat el clima i la lògica i en ple mes d'abril ens haguem aventurat a sortir al carrer sense la protecció d'una jaqueta. Sigui com sigui, els primers símptomes de pills morenes ja s'han començat a deixar veure, tota una senyal que la data simbòlica del 23 de juny és cada cop més a prop nostra. I el bon temps que estem vivint aquests dies fa que d'alguna manera les coses s'obrin, les coses, doncs, no sé, aflorin, com per exemple la naturalesa, i una d'aquestes coses que torna a aflorar, doncs potser que no sigui procedent de la naturalesa. Norma Vidal, bona tarda. Soc jo. Ets tu, sí, oh, ets una bonica flor de primavera que t'estàs obrint amig de la tardor. Doncs Mentides, sí, primavera. és primavera, eh? Primavera és primavera, el còrtic blé, sí. Ah, en fi, què, què tal? Doncs molt bé, la trobàvem a faltar, eh, també per aquí. Vas, vas i vens, ets com una mica com, bueno, no sé no sé què dir-te, però és una mica així vas a la teva, no? No, no el que passa és que, que doncs, últimament, amb tot el tema aquest de la precampanya electoral, anem tots una mica de bòlit. Eh? La Norma, per qui no ho sàpigues, presenta a les eleccions, és candidata d'un partit... Bueno, en fi Bé, no? La, la campanya es presenta bé, no, Norma? La campanya es presenta bé, sí, sí. I com que es presenta també bé, doncs eh, tots els ajuntaments han dit anem a acabar a dir que totes les coses, eh? Abans eh, que comenci la precampanya, que si no la llei electoral ens agafarà al toro. Perquè recordem-ho, des de la setmana passada, crec que és des de dimarts de la setmana passada, cap ajuntament pot inaugurar res és a dir, es pot entendre que allò és un acte de campanya o precampanya i per tant la llei electoral prohibeix que qualsevol ajuntament faci cap acte i per tant això ha implicat que tots els ajuntaments s'hagin posar les piles per fer aquestes inauguracions doncs, de parcs, teatres jardins, casals d'avis, casals d'infants tot això en un temps rècord en un temps rècord que, doncs, com deies tu, la setmana passada va acabar i amb aquesta setmana passada ja tots els ajuntaments que tenien projectes, si no els han inaugurat, ja, ja no ho poden fer, eh? Llavors, un d'aquests projectes que avui precisament volem comentar és el del Teatre Principal de Terrassa, que precisament el dia 14 d'abril obrirà les seves portes. Tot i que es va inaugurar fa dues setmanes. Per què? Doncs per aquest motiu, perquè en aquest cas el tripartit de Terrassa va decidir que, bé, per poder inaugurar el teatre com, com es mereixia, tots què feien? Doncs inauguraven abans de, de quan tocava per poder-ho fer amb un acte bastant bastant pompós, però tot i així serà dijous que ve, dia 14 d'abril, quan realment el taló s'aixecarà per primer cop després de, de tants anys tancat i tornarà a veure una obra de teatre. Quina serà aquesta obra de teatre? Doncs la primera obra de teatre que es podrà veure al teatre principal d'aquesta ciutat és eh, precisament el primer text que va escriure Josep Maria Benet i Jornet, que es diu Una vella coneguda olor. Digues, digues. No, no, Joan Maria Benet i Gernet, que per qui no ho sàpiga, és un dels dramaturgs més importants. Diuen que el, mes, el més important de Catalunya, o sigui, de la història de Catalunya, Ara, en doncs vida. Això, dels que estan vius, eh? Sí, sí, doncs per qui no ho sàpiga, a part d'escriure obres de teatre, també doncs, és el responsable d'algunes telesèries d'aquestes de TV3 que tots eh, segur que heu vist alguna vegada al migdia, com per exemple, no sé, El cor de la ciutat. O Poble Nou. O Poble Nou. Bé, a part d'això, doncs, com dèiem, la primera obra que va escriure, que és aquesta, que és de l'any 1962, es diu Una vella coneguda olor, és un text que va guanyar un premi en el seu moment, el premi Josep Maria de Sagarra, i que ara doncs, el Sergi Balbel, que és un director de teatre, que suposo que tots també, doncs, si més no, coneixereu el nom ha decidit que pot ser una bona opció recuperar aquesta obra per tal d'utilitzar-la en la inauguració d'aquesta renovada temporada del teatre principal. I per què ha escollit aquesta, aquesta obra, precisament? Doncs, segons ha explicat el Sergi Balbel, aquesta obra és una obra que parla del passat i com que es tracta d'una instal·lació que antigament havia sent molt important per la ciutat de Terrassa i que ara s'ha recuperat, doncs creu que tot plegat és com una mena d'homenatge a aquesta memòria, a aquest record. Escoltem el que ens explicava. Primer perquè és un títol que parles de la memòria, també, no? Per tant, per obrir un teatre renovat, que havia estat un gran teatre, doncs que ve parlar també del passat, no? Sobretot per les generacions que ja no han viscut aquest passat. I, curiosament, l'obra passa en un moment en què, bé, jo em faltava una mica per néixer, no? I, de fet, ell la va escriure quan jo estava naixent. Sergi Balbel, per cert en la roda de premsa que van oferir aquest dimarts, és a dir ahir mateix a la premsa semblava una mica com típicoll Josep Maria Benet i Jornet i ell parlant així com que no vol la cosa enmig de la roda de premsa i només els faltava fer el cafè que també el van fer, però, però se'ls veia bastant, bastant oberts aquest text de, de Josep Maria Benet i Jornet Pepito, com li deia Sergi Balbel que ens va sorprendre a tots una mica eh, ell no n'estava tampoc massa orgullós és a dir, que a ell tampoc li restava importància aquest text amb, amb Benet i Jornet Sí, ell el que deia és que quan, li van, quan el, el Sergi Balvel li va comentar que volia tornar a muntar aquest, aquest, aquesta obra, doncs va creure que s'estava equivocant perquè diu que, que tot i que va guanyar aquest premi que us comentava fa, fa un moment doncs no és un dels seus millors treballs el que ell deia és que havia estat una, una obra senzilla i que a més a més doncs, considerava que el text en alguns moments grinyurava i que algunes frases o algunes argumentacions s'havien de refer tot i això, tot i aquestes queixes, diu que al final eh, el treball que ha fet el Sergi Balbel, els escenògrafs, els actors, i un cop ho ha vist tot muntadet, doncs eh, sembla que sí que li fa el pes. I prova d'això és que l'obra finalment eh, s'interpreta tal i com la va escriure, és a dir, no han tocat ni una sola coma, el que sí que han fet ha estat afegir-li una pila que al final, on... Eh, a veure, com us ho explicaria? És, és que us ho he sense desvetllar-vos al final de l'obra, eh? Aviam, aviam com ho fem, això, perquè és complicat. Sí, és, és una pila que serveix perquè al final de, de la representació s'interpreti de la forma correcta. Perquè, segons ha explicat Josep Maria Benet i Jornet, en el moment en què es va fer l'obra per primera vegada, doncs sembla ser que va haver alguns sectors del públic o de la crítica que ho van interpretar per un camí que no tocava. I ara, doncs, amb aquesta pila queda ben clar que el que es vol dir al final és el que s'ha de dir, vaja. No sé si m'ho entès. Sí, sí, és a dir, que, que per la gent que sigui més rebuscada li, li posaran en bandeja directament el que vol pensar en Benet i Jornet. Doncs, doncs sí, sí, una obra que possiblement funcionarà bé. Sí, vols saber de què va o què? Mm, bueno, va, sí, va. Doncs mira, a l'obra la protagonitza una noia que es diu Maria i és molt jove. I llavors aquesta, aquesta noia, la Maria, està interpretada per una actriu que es diu Sara Espígol i que és una actriu que ha fet poquetes coses eh, en el món del teatre. És... és bastant recent, no? És a dir, ha estat com una mena d'anar a buscar directament una persona que sortís sí. nova de l'Institut del Teatre, oi? Sí, el que ha volgut fer al Belbel és donar una mica d'importància als nous talents i per això va fer un càsting i va escollir aquesta actriu perquè fes el paper protagonista protagonista. Llavors, aquesta noia, la Maria, que és la, la, la principal, com us deia, doncs, eh, està estudiant eh, quan comença l'obra i representa que ha de deixar els estudis perquè la seva mare, que és vídua, doncs es queda sola a casa perquè el seu germà, el de la noia, es casa i, i marxa. I Llavors la mare no té una font d'ingressos fixa, total, que la noia, que té molt talent i es veu que és un estudiant brillant, ha de deixar i renunciar a la seva carrera per tal de, de poder-se dedicar a fer de peixatera per poder ingressar diners a casa seva. Llavors, tot plegat és una mica aquesta lluita que té la noia per, per uh, veure què fa, si, doncs, aquest, uh, renunciar a la seva, al seu futur per dedicar-se a una cosa que no li agrada i és una mica doncs, a, a aquest a contracorrent. Eh? Una bella coneguda olor que sembla ser que funciona prou bé està tenim bastanta expectació com a mínim aixecada a Terrassa sent també la primera obra inaugural de, del nou teatre en principi calculant que hi haurà una, una bona taquilla són quatre dies que, que es presenta però d'aquí anirà directament al TNC la propera temporada Sí, serà el primer espectacle, que es farà la sala petita del TNC i servirà per obrir la nova temporada, com tu deies. Mm -hmm. A banda d'Una vella coneguda olor, de Sergi Balvel amb text de Maria Benet i Jornet, hi ha una altra obra que també destaca en aquesta primera temporada de la restrena del Teatre Principal a, a Terrassa. Sí, es tracta d'una obra que ha dirigit al Pep Pla, que és el director també d'aquest teatre principal i, a més a més, del Centre de les Escèniques de Terrassa. I aquesta obra es diu L'hora en què res no sabíem els uns dels altres. Un títol prou complicat. Em sembla que tan complicat i tan llarg com el volum de gent que hi apareix a l'escenari. Això t'anava a dir, que ja el títol és complicat, però, a més a més a l'espectacle en si també ho és perquè es tracta d'una obra atenció, en la que no hi ha diàlegs no parlen, però hi passen 500 personatges diferents que estan interpretats però sembla que són 54 actors diferents, llavors es tracta d'una sèrie d'una escena fixa per on van circulant i passant tot de, de personatges, des de doncs, personatges de la vida quotidiana de terrassa, personatges emblemàtics, uh, altres, uh, altres personatges que representen fets, com per exemple la, la trobada de, de la joventut amb la bellesa o de la vida amb la mort, i van sent com escenes uh, com, com, ho de, com ho definiríem? Com, com si fos ser... un poema. Un poema, un poema visual deia de la quotidianitat de la ciutat de Terrassa perquè al cap i al cap de fer aquesta obra està adaptada i s'ha adaptat precisament en el context de la ciutat de Terrassa i entre ells surten representants de la societat civil terrassenca Sí, perquè eh, per fer-ho el que ha calgut ha estat eh, que tota la societat civil terrassenca eh, s'aboqués, participés llavors diversos grups de teatre mater d'aquesta ciutat participen en aquest muntatge i a més a més, també hi apareixen, doncs, per exemple, els minyons de Terrassa, la collada de geganters, els castellers de Terrassa, és a dir, tot una, els bastoners, tota una sèrie d'associacions que es, donen, eh, es concentren en aquest escenari i una mica eh, tot, tot això és eh, com una carta de presentació o una un manifest d'intencions de, del que volen que sigui aquest teatre principal, segons deia el Peplano, que és eh, un teatre que estigui obert a tothom i a la ciutadania i que hi hagi doncs, aquesta interacció entre els uns i els altres. Doncs molt bé, doncs, tenim un teatre principal recuperat a Terrassa, fa uns anys també van recuperar Sabadell el teatre principal de la ciutat i què tenen en comú? Doncs que els dos van ser uns grans teatres que van arribar a una època de decadència i es van convertir en cinemes. I ara que tenim? dos teatres. Normal Vidal, suposo que ens veurem un dia d'aquests per allà, no? Doncs sí, clar, a veure què tal, no?, les obres de teatre. A veure què sí cau Doncs molt bé, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, adéu. adeu. Adéu. Ràdio Metropol. Tiene la paraula... Obert Segura. I deixem la vessant cultural a una banda, que per cert serà per la setmana que ve, no per aquest dijous, sinó el dijous de la setmana que ve al Teatre Principal de Terrassa, i ens centrem en el que podem fer aquest cada setmana. Per fer-ho, com ho fem? Doncs de la mà del nostre home de les festes i les tradicions catalanes, que és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Doncs Xavier, cada dimecres ens apropes una possibilitat per fer de cada setmana. Em sembla que aquesta, en aquest cas, aquesta setmana, aquest dimecres, la proposta és doble, però comencem per la primera. Què tenim? Doncs bé, aquest cada setmana la meva proposta així d'activitats. Uh, és una mica clàssica, però que crec que a tothom li agradarà molt perquè el temps acompanyarà. Eh? El temps serà esplèndid. Uh, ja veiem aquests dies, vu dir. Avui mateix ha fet molta calor. Aquí un ambient estiuenc gairebé esperant el partit del Barça, fa bastant de. Maig, eh? fa bastant de maig que aquell, aquelles nits de maig càlides, mig càlides mig fresques doncs que, que ens fa recordar aquells dies màgics no? en què el Barça guanyava títols i tot el... fa un any o fa dos doncs bé, aquest temps que ja diem és propi de maig-juny es mantindrà durant tot el cap de setmana pràcticament perquè aquest diumenge doncs hi haurà molt de sol a tot arreu tot i que en algunes zones del nord-est i de l'est, inclosa amb un cadir-reixac doncs pot fer una mica de guitza algun roixet d'aquests de tarda de, de curta durada però que bé, que es fan notar perquè és, és la, així és la primavera, no? Tempestes a mitja tarda Que sobretot creixen a, a la zona del Pirineu I després doncs baixen cap a, cap a Catalunya cap a, Ai, cap a Catalunya cap a, cap a la zona del Vallès, també Barcelonès Costa central, bàsicament Llavors, a part d'això Doncs jo proposo Sobretot dissabte sobretot dissabte, Doncs anar a, o a la platja o a, o a alguna zona de la muntanya Perquè la calor que farà És una per, per estar a la platja o fins i tot banyar-s'hi, tot i que l'aigua del mar està entre els 13 i 14 graus és, és bastant freda, eh? o sigui, és una aigua bas, bastant freda encara, però jo crec que amb la calorada que, que agafes prenent el sol a, a aquelles hores, doncs, un banyet potser no se no senta malament ni res. Aquest cap de setmana ho hem vist, eh? el, el dissabte mateix, diumenge va fer núvol a la majoria del país, però dissabte molta gent a l'aigua corrent perquè, déu-n'hi-do, temperatures de l'ordre de 25-28 graus a gran part del país, sobretot a l'interior. O sigui que, que déu-n'hi-do. L'únic, el dolent de la costa, doncs que pot haver algun banc de boira, perquè l'aigua de mar, ja diem, està molt freda, pot arribar. La, la calor aquesta a les capes normals capes altes, mitjanes i el contrast faria doncs, que es creessin boides eh, també es va pronosticar pel dissabte dissabte no es va succeir pot ser que aquest, aquest cop també no doncs, respecti el temps eh, la platja no? però bé, en cas de no tenir platja doncs cap a la muntanya o a fer alguna excursió és ideal fer algunes rutes d'aquestes de, del Pirineu com per exemple pot ser, no sé, eh, el cap la ruta del ferro entre, entre Sant Joan de, de les Abadeses i Ripoll, allà al Ripollès. Uh, rutes d'aquestes que es poden fer caminant, en bicicleta, com sigui, però sobretot amb maniga curta i fins i tot pantalons curts. Eh? És una, una proposta doncs, que pot estar bé a alta muntanya fer aquest tipus d'activitats, tot i que si ens volem quedar aquí a la comarca, doncs mira, podem anar als, als coneguts merenderos, no?, que es diuen. Uh, de, per, doncs, per fer-hi barbacoes, amb, amb molt de compte sobretot amb, el, amb els boscos o passa doncs, tot el dia amb amics o la família amb, amb aquest temps que farà que, és, que, que es preveu ja dit esplèndid i molt calorós que, que s'ha d'aprofitar perquè poques vegades al març-abril podem comptar amb aquestes temperatures eh? el, el diumenge, dissabte i lluny passat doncs hem tingut un una aturada en aquest sentit, una mica més núvol, alguns ruixats fins i tot, però, però ara doncs aquesta setmana ja diem estiuenca de dalt, totalment, o sigui, Déu-n'hi-do, déu nhi eh? déu ja diem, platja, mar, a, a muntanya, el que es vulgui fer, perquè realment és, són dies no per quedar-se tancat a casa, eh? sinó per estar ben actiu, i, i esperant esperant això, doncs quedar amb gent perfecte per activitats diuen que és la primavera, la sang altera no? donc sembla que, que aquesta setmana i sobretot el cap de setmana pot ser així que la gent surti al carrer doncs, amb, un, amb un plus no? un plus d'ànims a causa d'aquest sol que farà, que serà molt, molt privilegiat eh, per l'època que estem perquè qui sap, setmana santa si la cosa es torçarà una mica però vaja, això ja ja ho avançar. en amb la previsió per la Setmana Santa. Està bé, està bé. I per altra banda, comentàvem que també hi havia una segona activitat, que aquesta potser no seria tant de gaire cultural o més de festa, sinó que és una mica més ja de, de compromís social, eh, o diguis, bueno, pots dir com, com sigui, però bé, explica'ns. Doncs sí, sí, sí. Aquest cap de setmana una, una de les activitats que, que poden fer la gent que és de Barcelona és la, el referèndum per la independència, que es farà el, justament el diumenge, el dia 10 d'abril, el mític 10A. És una consulta doncs que arriba després d'altres de, de, consultes que s'ha anat degradant una mica la imatge perquè la gent, clar, potser es cansa una mica, no?, de sentir tanta consulta, tanta consulta. Al principi, sobretot ara de mar, després Sant Cugat, tota la, onada que va haver per Vic, també, doncs, va haver molta energia, la gent anava a votar, tant sí com no, doncs, sobretot el sí, no? però gent que votava no també anava a votar amb moltes ganes perquè es prenia com una consulta popular important. L'única que després doncs, han arribat altres consultes com potser la, la de Sabadell, la, la de Terrassa i altres onades com va haver, per exemple, aquí a Cerdanyola. O sigui, altres onades que hi ha hagut, aquí a Montcada no, eh? aquí a Montcada eh, se n'han mantingut al marge però sobretot les importants que han estat Sabadell-Terrassa que que ja diem, cívic, per exemple va treure un 40% de participació, igual que Caranys de Mar, prop del 40, eh? 41 així, doncs eh, Sabadell de Terrassa 13%, 11% de participació molt fluixa, molt fluixa la participació perquè ja diem, primer, ciutats de l'àrea metropolitana, que ja s'esperava que hi hagués poca, poca participació, i segon doncs que la gent s'ha anat cansant saps allò que diuen, doncs que el tema un tema et va cansant sents, per exemple, la novetat Uh, això per exemple és molt trist, però és així eh, quan hi ha una guerra, doncs, tothom al principi parla de la guerra i després sembla que, que mengem doncs, amb, la, amb la guerra allà mirant a la, la, la televisió sense adonar-nos de, del plan doncs, que és algú monòtom ja. No? <coughs> doncs és el que ha passat, és trist, en el tema de les guerres és molt trist, però és així, doncs, amb el tema dels referèndums doncs, ha passat el mateix. El dia d'abril, aquest diumenge, es votarà Barcelona. Mm, hi ha un plus, tot i aquest, aquesta degradació de la imatge, hi ha un plus Hi ha un plus que, que pot fer doncs, que la participació es dispari i que aquesta consulta popular es faci encara més important. I és que el senyor president, el, el senyor Artur Mas, el president de la Generalitat, hi ha votat i ha anunciat doncs, que ha votat que sí. O sigui, el president, el número 1 de Catalunya, ja ha votat en aquesta consulta. Mm, la gent pot dir-se, i per què no voto jo si el president ho ha fet? Doncs bé, eh, molta gent ja ja, ja ja compta amb això, no? que, que aquesta consulta ha pres importància. També hi ha consellers doncs, que han anunciat que ha, que votaran també el dia 10, com són el senyor Mascolell, eh, Boi Ruiz i Ferran Mascarell. <coughs> Recordem que Ferran Mascarell venia de simpaties socialistes, que és conseller ara mateix de Convergència i Unió, però venia d'aquestes simpaties eh, socialistes del PSC. Però vaja, ha anunciat doncs, que també han decidit votar la consulta per la independència de Barcelona. Uh, aviam, és una consulta popular que, que si ve molta gent doncs no hi estarà d'acord, dirà que no és constitucional, que no, que no és important. És una consulta popular que molta gent, o sigui, s'ha aconseguit un, un suport molt important per part de la població catalana per fer les votacions, és a dir, uh, tot i que no sigui eh... Uh, no sigui vinculant a aquesta consulta, no sigui vinculant, políticament vinculant o ningú li doni importància, doncs realment té molta importància perquè reflecteix eh, el pensament d'una població i com reacciona la població després que un grup justament de ciutadans catalans hagi proposat aquesta consulta. És a dir, guanya un pes bastant important, eh? bastant important i que, que bé, que s'ha de... Eh, tant sí com no, doncs s'ha d'anar a votar. Que no, vol, que no, vols, uh, no estàs d'acord amb, amb la consulta? Votes que no. que Estàs d'acord? Doncs votes que sí. Uh, I això, doncs, el, el caire d'importàncies que està agafant ara mateix la de Barcelona, amb la votació, tantes, tantes personalitats polítiques, doncs jo crec que, que pot haver més participació del que un principi es pensava, a ja, Barcelona. Uh, S'ha de veure, ha de veure com, com, a, com reacciona la gent davant d'aquesta consulta i finalment quin resultat, tot i que el resultat suposo que Uh, com les altres anteriorment serà que sí perquè la gent que, que vol votar que sí doncs segur que hi vota i la gent que no vol votar doncs majoritàriament no acostuma a votar però tant tan sí com no s'ha doncs, de votar i a veure quins són els resultats finals, sobretot de, de participació uh, d'aquesta consulta I, i bé, és, és només una, una activitat doncs, que la gent de Barcelona té, té pendent aquest cap de setmana doncs molt bé, proposta més que té la funció de deixar decidir a la gent sobre una opció, sobre el sí o el no, i encara que no tingui una funció vinculant, sí que és cert que pot medir una mica com batega el sentiment nacionalista o les ànsies d'independència que té el poble català per la qual cosa, sigui pel sí o pel no, pot ser una bona activitat democràtica ara que vénen les eleccions el 22 de maig, començar a practicar aquesta activitat que és emetre el vot en una d'aquestes especialitats. Xavier, tu ha gaudit del bon temps que ja has vist que aquesta setmana anem molt primaverencs. Eh? Vinga, Albert, fins i totes que ve. I bé, a prendre el sol i bon cap de setmana. Vinga, que vagi bé. Adéu. Això, amb molt bon temps, tal i com hem començat la setmana, està previst que l'acabem, amb un evident símptoma que la primavera té més ganes de ser estiu que no pas hivern. Nosaltres, per acabar, avui ho fem de la mà d'un dels grups de casa nostra, de la nostra comarca, que ens aporta un so que s'apropa més al d'un xiringuito de platja que no pas al d'una cafeteria d'estació d'esquí. Ells són el Rauxa. Nosaltres tornem dimecres que ve, que tinga una molt bona setmana. Al parc Sant Pau, sota una molera, obre els ulls l'altre i bevira. Al veure un gos que corre per l'herba i la claror de la lluna plena l'aprofita el llop per assenjar una omella. Al veure aquesta que es creu sirena i una sirena trenca la pau. T'espatec per plorar una nena. Ua, ua, ua, ua. Canta un canari que ha perdut la clau. Ua, ua, ua. I ha un motor que ho sent i renega. Para, para, para, para, para, para, para. cara ja no raja. Un gatça de gattiu que mai rajara. Una la panlandó que es nega a moure el cul correant l'orgull davant la sarganana. Que corre salta i que mai no para. I la para o nena fethi amagar. Cap a la quitxalla com els escarbats Se'n quida un pare uau, uau, uau. I una guitarra amb rauja que va sonar A part, Sant Pau Sot una morera una morera. Obre els ulls sobre Flor de primavera, de primavera. O parc Sant Pau,c Sant Pau. Sot una morera en una morera. Obra els ulls sobrejulls, Flor de primavera. Radio Metropol FM.tk